Historia ya nchi ya Kazakhstan. Karibu tuifahamu Kazakhstan. Nchi ya Kazakhstan imepakana na Urusi, China, Kyrgyzstan, Uzbekistan na Tajikistan. Mji mkuu ni Astana. Mwaka 2019 jina lake limekuwa Nur-Sultan. Almaty ilishika nafasi hiyo hadi mwaka 1996. Na na Geografia Nchi ya Kazakhstan Ni nchi ya tisa kwa kubwa duniani. Sehemu kubwa ipo upande wa Asia. Na nyingine ndogo ipo upande wa Ulayam. Upande wa Magharibi, inaanza katika tambalari za mtovoga pamoja na bahari ya Kaspi. Na kuelekea hadi milima Altai upande wa China. Kusini ipo milima Tien Shan yenye kimo cha mite lufu saba na ziwa Alal. Upande wa Kaskazini hakuna mipaka asilia na Siberia. Historia. Hey, Jina la nchi hiyo limetokana na Wakazaki ambao ni taifa la watu wanaotumia kizaki mojaapo lugha za kituruki. Eneo hilo liliwahi kuwa sehemu ya amilki mbalimbali lakini tangu karne ya 15 Wakazaki walijaribu kuungana mara bila mafanikio ya kudumu. Tangu karne ya 17 milki ya Urusi ilianza kuenea katika ya Kati hadi mwaka 1865 eneo lote la Kazakhstan lilitawaliwa na Urusi. Baada mapinduzi ya urusi ya mwaka uwerufu moja 1917, na wa walichukua nafasi ya matastari wawali, wa wakafanya nchi kwa jamhuri yenye kiwango cha kujitawala ndani ya jamhuri ya kirusi ya umoja wa kisovieti. Mwaka uwerufu moja 1936, nchi lipewa cha jamhuri kamili ndani ya umoja wa kisovieti, ilijulikana kwa jina jamhuri ya kisovieti ya kizaki. Katika miaka iliyofuata warusi na watu wa mataifa mengine ya umoja huo, walihamishwa nchini hadi wazaki kubaki kwa chini ya anusio wa kazi Miaka ya elfu moja, mia na tisini, hadi elfu moja na tisini na moja, wa kuporomoka kwa umoja wa kisovieti, ya mhuri pore pore. Kiongozi wa chama cha komunisti cha Kazastan, Nulustan na Salabajwe, alitangaza uhuru na kuwa raisi wa kwanza, akiendela kutawala hadi mwaka el tisa Wakazi wengi asilimia sitini na tano ni wakazaki wanauzungumza kikazaki lugha jammi Kituruki wakifuatiwa na Warusi wanauzungumza lugha yao ya jammi Kislavoni asilimia na moja tano ya kwanza ndio lugha ya taifa ya pili ni lugha rasimi kuna makabila mengine 30 kama vile wa Uuzibeki asilimia tatu zero, wa Ukraina asilimia moja puenti nane na Kazarika. Upande wa Dini asilimia sabini puenti mbili ni Waislam, Islam hasa wa Sun na asilimia ishina sita puenti tatu hasa wa Osodoksi amboni asilimia ishina tatu puenti tisa. Wakifuatio na wakatoliki na protestanti, jumla asilimia mbili puenti tatu. uhuru dini zote zimepata uhaimpia. serikali haina dini lakini nahishimu dini zote. Hiyo ndio historia ya Kazakhstan. Nchi ambayo kwa kiasi kikubwa iko katika Asia ya Kati.